Да да. А... да, да, точно за това се обердам. Отгоре на нябрица. Да, да, точно в а... такъв цега за да да. Да, да. Ами а... в друг цех просто интересуваме, а... ще ми кажете ли нещо повече за самата обява, какви условията? Да. Ще на Добре, искам да ви питам, тъй като аз съм в инвалидна коричка, право за нали. Има ли някакъв проблем? проблеми. А А, моля. А само за нали се запуски да, е. но да ни в обяд, че запуска се правят. Да, и това, да участват в Но човека с няма да не ме Аби, ти да кама, няма да върши. Матката ви е Добре, ви. Никога не се оплака. Ама никога. Такова нещо... Той да каже нещо, че му липсва или че а, няма му нещо. Не, той винаги казва, че колко сме щастливи. А ние наистина бяхме много щастливи. Ма то може ли така да бееш? И татко ви каже да Няма такъв случай, в който татко да е бил а, така нещастен, умърнодушен, така е да гледа тъп. Няма такова нищо. 67 година, почина на 27 декември, преди нова година точно, и аз не мога да го преживея. Обърках се. Обърках се. На, на, на гробищата аз припадам. Аз деку никога няма да припадна. Аз, аз мисля, че никога няма да припадна, такъв човек съм. Обаче на гробищата, като отивам да, да, да го целу, нали какво, и аз падам. Начи такова страдания за татко. такова реване, че аз не искам с никого да говоря. С никого! И а, отидох в гранично отделение на... немек Тя не е лудница, но е на, не иска толкова. Има едно гранично отделение, което е преди да повееш. Там има такава психиатрия лякува. И аз отидох там, ме придраквам и съм стоял на една седмица. Отвратително нещо. Само да древеш и да мислиш. И в един миг, значи, какво нещо е просветлението да ти дойдат? Къде идва, кой ти го праща? Казвам, добре, бе, ако бях умряла аз, татко щеше да се държи по-достойно. По-достойно от мене. Аз не се държа достойно. Само е поведение на човек, срял вече. И след два ден ми изписах. Виж какво нещо е мисълта. Като съм се дала в тая мисъл, кръгничето поделя. Примерно, чисто зрително, значи човек, като седи дълго време в една стая, то малко се получава синдрома на затвореното пространство. И. Просто по някакъв начин ти се притъпяват стената. Просто. Да, просто гледаш само, нали така? И аз добре, че имам прозорец, в който мога да гледам по-далеч. Но така или иначе, има такова нещо и аз го усещам след като излязам. И точно като животно от клетка, което е пуснато самотно и просто ето така гледам в някаква точка, без да имам нужда. Някаква светлина да има или балони. Не. Просто се радвам, че мога да гледам на надалеч. Само съжаление, той го ненавижда. Защо съжалявам? Абсолютно се съм витален, пълен съм с идеи. А, значи, това не може да спете и да изляза на улицата, като стоп при времето. Майка си, куцам по слабища, някъде отида. Нали? Чувствам се а, продуктивен и витален, ама на 1000%. Дори не съм го осъзнавал, когато бях всичките си крака. Сега имам задължително време да си направя да нарва сметка, че всъщност а, живота би могъл да... да поче от тук пак. А, значи, значи, пак съм готов с старт и той е за ефективен старт. Значи, нито за секуда се чувствам за човек в неравностойно положение. Въпросът е, за мене. Не, не мога да се презная, че съм безпомощен. Ами е, не съм безпомощен. В момента съм човек затруднение. Но най-страшното е не е физическия неделя в момента. Значи, страшна е факулата, в която са затворени такива като мен. Значи, хора с обреждания. Те винаги са разприемани от, чуждо, от обществото по традиционния начин. Значи различни, меко казвам, най-мекко Или там а, са католници, там всякакви уроди съм чувал. 880 000 души са хората с увреждания, които са по документи. 880 000 хора, хората с доказана инвалидност. Знаеш хова е това? Това са 12% от нацията. Това е много. Среда и какво всеки един от нас може да направи, за да, за да се подобри а, тази среда. А, да, това е. А, сега ще помоля Стефан, който е наш модератор да поеме фронта. Здравейте, аз съм Стефан Кръстив и заедно с Галин и IT Went организираме тази сега от дебати на различни важни социални теми, които включват велико дърво. А, този път да избрахме да говорим за проблемите на хората с обреждания и също за това дали те имат възможност за прекратен достъп културни и социални събития. Поканили сме различни хора да говорят а, днес пред вас. който е получил инсулт и когато ние се срещахме с него, за да, а, за да го интервюираме, той ми беше излизал откъщи от 8 години. А, и всъщност се оказва, и той е така и вие предполагам, че го заболявате и при вас в велико тървало проблема навсякъде го има, и това, че средата за хора с увреждания е недостъпна. Тоест, те не могат да водят пълноценен живот не заради заболяването си, а защото, примерно, някъде е един бордюр е по-висок или има четири стъпала, които те не могат да преодолеят. проблема с туалетните е много ужасен. Няма, няма никакви инфраструктурни условия. Като имате предвид, че това не е нещо, което е толкова трудно да се направи. То не е свързано даже с някакви финансови извънредни разходи а е с това да се помисли. Тоест а, някой да го е грижа за това, някой да го прецени, че когато правим този ремонт сега на тротуара, ние ще направим един... Нали no, тротуар. Един тротуар, който просто не може човека да минава, да не слагаме пилон, <съкъл acredito> <съсъл> който имаше такъв абсурд в Софи, че приоръв, има я пистата да мине количката, но посредата на тази писта следи един пилон за паркиране. Нали? Такива неща. А, и ние да тези истории също с... Желанието да обърне внимание на това, че а, хората с обреждания има един такъв натрупан, едно като че ли някакво стереотипно виждане към тях, че те са тъжни хора и че са хора, които са загубили си удоволствието от живота или вярата в бъдещето, при това, че всичко ще отиде към по-добро. И ние много това ни направи огромно впечатление, че като събрахме тези разкази, а, заключението беше, че. Всички хора, с които разговаряхме, бяха имаха една обща така черта, че те много вярваха, че бъдещето ще бъде по-добро от настоящето, че нещата ще се променят, че понео има светлина. А, и от тях бликаше оптимизъм и радост от живота. Някакси, макар че живота е толкова труден и всяко тяхно ежедневно действие е свързано, е свързано с множество препятствия, се оказва, че за тях живота беше много ценен и много... Uh, да, нещо много ценно. И, и така ние самите да се получихме от това нещо и ни се прииска с този спектакъл всъщност да пренесем този оптимизъм и към хората, които го гледат. Uh, и това нали, разбиране за, за това, че всъщност това са и хора, които, които заслужават пълноценен живот и могат да го имат, само че средата не им го позволява. Така че за нас е много важно тези истории да, да стигнат колкото се може по-далечен, защото вие си давате сметка, че една история като тази на Румен, човека с инсулт, който ви казвам, че не е излизал от 8 години, а ами няма кой да го чуе това нещо. Няма кой да чуе неговия разказ, защото няма кой да го срещне. И мисията на нашия театър е точно да ви срещам, да срещаме на среща на хора, такива, които с по-тихи гласове по някаква причина маргинализирани, с публиката, която може да, да чуе тези разкази и с нещо да... Да, да ги направим видимики. хора. За това е представлението се казва видими. Той е първа част от една трилогия. Втората част на невидимите е за китайците в България. <съща> По-различна тема. И третата част на <съща> е за бездомните хора. Събрахме много интервюто с бездомни хора в София. И се получи също един много интересен спектакъл, който се надявам, че един ден ще можем да, да доведем в Велико Търново и имате желание да, да дойдете и да го гледате. <съща> а, ми... Знайте, че а, това представление е много технически зависимо, защото актьорите през цялото време, ако се чудите защо те са слушалки, те са слушалки, защото през цялото време те чуват автентичните гласове на интервюираните хора. Всъщност, а, а, да, това е една такава специфика на, нашия, на нашата работа като документален театър. А, че актьорите не интерпретират тези гласове, а те ги възпроизвеждат дословно. И сега, а, ако искате а, да чуете едно да съвсем малечко парченце, говоря ви за да стигна тук, за да видите да горе-долу. Какво звучи ушите на актьорите, когато те, а, когато те говорят? А, лили... Не, на Лили нямам, но на Румън мога да ви първаме. Една примерно развива 120 км. Ай, там всичко е направено от мен. Това съм си го изрязал от стари платки, от телевизори. И съответно цялата електроника, тук всичко е направено на ръчичка, е прочит от мен. Управление, светлинни машинки. Това ми е белият шампион. Това и Така, и това е гласа на е, Георги, който му викат Войводата, който е един човек, който е живял в е, Дубай доста години. и Там е, е имало някаква тежка форма на диабет, така ли, иначе е, налага се да му направят операция, не му стигат парите, за да се направи добра операция, се налага данпотира кръка и проче, и проче. Невата история е много интересна, но това е оригиналният глас на Войводата. И това, което в случай прави, той слуша и просто ви го предава, такъв, какъвто е той, без да се. Без да го интерпретира по никакъв начин. И затова понякога стават и технически смущения, както в е случая с Диги, наложи се да, да спрем, да бърнем отново, защото тя не чуваше добре. И така ми това. още аз ви ведам в кухнята на, на нашата работа. И сега претвърлям топката обратно на Стефан. А, да, сега ще го посмозим. Ние ще включим не да пак в разговора, но сега ми се ще да представя и останалите участници, които са се правили днес. А, от ляво, от дясно, от Галина Георгиева, която е Българското образователно общество, тя е психологическо образование. И госпожа Русица Димитрова от Община Велико Великодърнава. Тя се занимава, тя работи в социални дейности. И на да, да, да. да. Теориите всъщност, които участваха в съсределението, най-два в е който е областен координатор на Съюза на убедите с областните депутата долу. И отново припомним, че темата на Разговора тази вечера е какво можем всички ние да направим, за да имат хора с уреждания достъп до културни и социални възможности. Като си говорихме с Галин преди началото на разговора, той е много през цялото време настояваше на това а, да има много ясна практическа насочност. Али, ясно е, че. Няма пари, ясно е, че ситуацията е тежка и проблемна, но какво можем да направим ние конкретно като хора, които могат да бъдат по-активни и да променят? И това е, може би, водещата тема на да събирането тази вечер. Мисля, че ще да започнем от който ни да каже, все пак да постави а, контекста на нещата, какви проблеми са проблемите на хората с увреждания в Търмония. Благодаря Ви. Проблемите... Ви ми си искал да не говорим за проблемите на хората на осовреждане в Донберико Търново, а въобще за проблемите на осовреждане, тъй като тези проблеми в различните точки, в различните части на страната са идентични. Би трябвало според мен да започнем промяната, с промената на мисленето на хората. Защото отношението и мисленето на хората за обикновения човек все още според мен е много, много назад. Преди няколко дни срещнах един познат, който ми каза Аз казахте, те видях, че си седнал да пиеш бира. А много странно, че един човек са вреждания. Е седнал в заведение да пи бира. Когато това нещо се промени и се разбере, че човека са уреждане, ние по-различен от другите. Той работи, той постига нещо и същевременно, когато почива и е седна да изпие чеша бира, тогава нещата ще почнат по някакъв начин да се променят. За мен е това. Иначе в нормативно отношение нещата е положено начало. Положено е началото, работи се. Аз искам да ви кажа, че тук на ниво работи много добре с администрацията, без да се хвалим и нещо, но не ще се вървя план. Фактът, че тук се случва този театър, е достатъчно основание да кажем, че нещо се прави. Но мисля, че трябва да се продължи в посока на промяна на мисленето, и от там вече, след като се промени в някаква степен мисленето на масовия българин, да се стигне до промяна в изцяло в отношението към хората с уреща. Благодаря да в началото, че всеки денството си има възможност за кратко излагане на позицията си в рамките на 5 минути максимум. Но след това разчитаме и се надяваме и на активно участие от страна на публиката. всъщност. най-важно е вашето мнение и вашата позиция, така че се надяваме хората да ви провокират също. И също, разбира се, това, което видяхме от театъра на Мнеда. Ако има неща, които са ви направили впечатление, за които искате да говорите, след малко ще. В момента да дам думата на Кали, която съгласни с това, което казва Илиан, и според какъв начин да променим мисленето. Определено съм съгласен с това, което казва Илиан. Наистина всичко започва от мисленето, всичко започва от главата на хората. И преди няколко дни, когато заедно с Галин също обсъждахме как точно да се случат нещата. като много важно. Като една червена нишка през цялото време, идеята за това как може да има повече такива пространства, в които, повече такива места, в които хора с, ако кажем условно, хора с някакво увреждане и хора без такова увреждане могат да се случват. И а, могат да се срещат, могат да общуват. И как а, могат а, без а, определено, например, мога да рам следното, като. Мястото в което а, може да се случи това е, например, днешно, днешния клуб, но такова място може да бъде и всяко едно достъпно обаче, говоря в отношение на инфраструктура, а, културно място, дори заведение. С не случайно Ильян каза колко е странно, когато един човек с някакво увреждане е отишъл да изпие бира. Защо, например, човек с някакво увреждане, условно, и човек, който няма никакво такова, да не могат заедно да отидат, например, на кафе, да изпият по кафенце, да си, да си поговорят. И когато така съвсем неформално си говорихме за едни такива неща, които не изисква толкова средства, се роди идеята... А, като последващо действие, като продължение на тази инициатива и като изпълним, и като изпълним поговорката, когато Мохамед не може да отиде пред планината. Планината отива пред Мохамед. Така решихме, че, например, ние можем да дойдем до този кул, в който сме днес. И а, след тази театрална постановка, след тази среща, да продължим организирането на, на следващите такива. Галин спомена раз, за а, възможността за радиотеатър, а, възможността за филми, които могат да се прожектират. Също така говорихме а, да свържем хората, които идват тук с хора, които никога не са посещавали това място и не знаят дори, че съществува такова място. А, и в, а, например, неделни работилнички на хубаво кафенце или чаша чай или малко ни малко сладки, т.е. на хубава почерка, може да се получават да получава това взаимодействие. Хора, които никога не са идвали тук и Например, са пътуващи, страната, имат своята лична история или, или интересно, свое занимание, могат да дойдат и да го споделят всичко това, което казах. Малко е хаотично, понеже нали, това са така мънички зародиши на мънички идейки, които са чисто практически насочени за някой от тях по-скоро се иска мисъл и сърце. И не толкова много пари, а, но за други от тях определено трябват и финансови средства и затова не, не оставяме на тази възможност а, да мислим за това как да финансираме нашите проекти. Но всичко пак се връщам в началото. Всичко започва от, аз наричам горния етаж, от мисълта, от главата на човека, от мисленето. И след което идват и ценностите. Но по-малко думи, повече конкретни действия. Много се радвам и благодаря на Неда за това, което, така... за това, че е в града и направи това... Аз много разсъждавам по това, което казвате за мисленето и все, как се променя мисленето на един човек, защото много лесно кажем на думи ми, ние трябва да си променим мисленето. Аз според мен най-трудно се променя точно мисленето... Така е, мисленето и ми да променят най-трудно. ...да променим средата и условията, и тогава мисленето само ще се промени, защото ако хората са вреждани, имат достъпна среда да отидат на кафене и повече от тях да се да едат торта, да ти отбира, да живеят нормален, пълноценен живот, тогава мисленето на уходите ще се промени, защото те ще се запознаят с тях. Да, да, Мие, така нега, е. Си, така да е, даме. но понеже, нали говорихме а, сега и госпожа Димитровър тук може много да каже, по отношение на това как и на проектите за инфраструктура, за подобряване на средата за хора с увреждане. Понеже стана дума първо за мънички неща, които не струват пари, а струват сърце. Струват това ти да се осмелиш и да отидеш да попиташ, например, Илиан, как си, искаш ли да спим по заедно, за да може, примерно, той да се почувства така достатъчно прият и. Да се почувства добре, за да може да разкаже. За това говорих преди мъничко. За малките неща, които карат хората около нас да не се чувстват невидими. И след което, дайте да си права, идва и е момента с инфраструктурата, с достъпната среда. Но това са вече по-големи неща. Да не тръгваме от мъничкото. А това е въпрос на лична нагласа. Така, това е. Uh, което исках да кажа, да споделя с вас. Благодаря. Аз искам да насърча, ако някой в публиката иска по някакъв начин да реагира на това, което се казва, може да го направи веднага, като си вдигне ръка, ще му дам микрофона. Ако няма готовност в момента за въпроси или за реакции, да, да попитам следващия събеседник, русица. Какви са нещата, които се правят на местно ниво, за, за... за да ни въведете в ситуацията, за това какво, какви са нещата, които се случват в на проблеми. Благодаря за подадение на микрофон. А, аз са да благодаря на... доколкото разбрах тук са две организации. Най-малко две организации. Едните, които дойдоха и ни представиха това уникално. Театър, представление. Нещо, което аз се признавам, че за първи път. Виждам, същото му съм впечатлена. Надявам се, че това няма да бъде последната ден среща заедно. Пожелавам ви успех. Другите, които направяха връзката, добре, добре, добре, които направиха връзката с тази организация, за да ни гостува днес тук. Третите, разбира се, и четвъртите, това са си нашите хора, както ни се изразяваме в къбори, че този израз достатъчно показва, какво правиме ние в Велико Търново. Малките неща сме ги отрядна, мисля, че свършили и колкото малки неща много сме направили, толкова големите сега неща ни карат да бъдеме по-прецизни, по-качествени да искаме и още и още. Да подобряваме това, което съществува около нас, което съществува първо вътре от нас и после около нас. А, тук са и представители на Общинската организация за хората с и на областната организация за хората с увреждения. Тази вертикална структура на нас и ни прави впечатление, защото ние всички сме едно цяло. Си, този клуб, в който тук се намираме, той си е повече от колко години? От 30 години. От 92-я година е тук. И не мога да сметна сега колко са, но са много години. А, това е общинска собственост. общината прави каквото може. В поддържането на този клуб, но той се на хората с увреждания. А, сега друг е въпросът, че ние по нормативна база се ги водиме на клуб на пенсионера, на инвалида. За нас няма подява кой е с кой е в пенсионна възраст. Принципно, който е иска да посещава тук клуба, е добре дошъл. И така или че това е предоставено помещение на хората с увреждания. Те се го ползват както си искат. Изпълняват се мероприятия, които си искат честване и така нататък. Вие казвате, че е тясно. Да, и на мен ми е тясно. Това е недостатъчно, но все пак така сме се старали като администрация в подкрепа и в близост до хората, които имат нужда да имат такива помещения и да провеждат в тях мероприятия, които на тях им харесват. Ние сме разкрили пет такива места в града. Търново не е много голям град, но не е и малък. Може би много неща има, които трябва да направим в града, по отношение на инфраструктура, това, което Вие казахте. Но аз няма да се ангажирам с инфраструктурата, защото не ми е в компетенциите. Ще се ангажирам, какви проблеми имаме ние с инфраструктурата, като хора, които нямат към момента физически обреждания. Всички в търно, в които живееме, имаме проблеми с инфраструктурата на града. И всички ние заедно, трябва да работиме в екип за да променим това, което не ни харесва. Всяка вече, като се тръгвам от общината, по пътя към съда, няма да казвам ви ми и аз сама толкова тръбявам, защото тротуарните плочки вече са достатъчно разплатени. Ако искам да се чувствам все пар някакъв тип жена, се качвам на топчета. И на мен ми е трудно да ходя с топчета по тротуара в... От участъка от общината до съда. А това е, да го кажем, идеалния център. Както всички тук в да се вълнуват. Защо тротуарите не са като хората? И аз се гладувам от сутрин до вечер. Отговора няма пари, го приемам до някъде. За много от нещата, които правиме, и най-вече за хората с увреждания, той няма пари. Ама ние сме направили много неща. И ще кажем как става. Ни става по някакъв начин. Става с все такива добри хора като вас. Ние имаме много партньори и искаме да имаме още повече партньори, за да можем да променяме средата около нас, да променяме и самите себе си и да си правим живота по-добър, отколкото е. Това, което най-вече искам да спомена, да ме отекчавам, защото аз много неща мога да говоря, какво е било трече преди 10 години, какво е сега. Но няма да го казвам, защото те хората, които са тук, които ме слушат, те знаят. Те ползват всичко това, което правиме за тях. И затова казвам, много неща сме направили, Претенциите стават още по-големи. И в това няма нищо лошо, защото ние ще търсим и гориме качеството в това, което правиме. Но а, тук е Величка, тя с... А, която амората ще ме направи празива. Да. Искам да ви кажа, че преди 3-4 години... Аха, с нимка с махторите. Преди 3-4 години, така си говорихме тук, да може би в без да искам да оби... Не нали, ни, ни, ни искам никого да обидя, да ни мисемте така, думите да много навътре. Но все пак този клуб се посещава от различни възрасти. И малко или много, възрастовата борба нали, се вижда, т.е. младите хора с увреждания, по-възрастните хора с увреждания, но мисля, че се намери така баланса, доброто сътрудничество, няма да ни се сърдят възрастните, младите по поиздърпаха така малко, вече премени пазари и други интересни неща, които малко преди в годините назад. Бяхме позабравили, или поне така нямахме огромното желание да ги правиме. Мисля, че те самите по-добре ще кажат каквото, каквото е необходимо, каквото можем ние помагаме. Но както винаги аз съм им казвала, нека те да бъдат активната страна. За мен това е много важно. Мисленето да се промени. Тоест, активността да идва от хората с вреждания, от хората в пенсионна възраст от децата. Това споменавам просто целевите групи, с които ние работим по отношение на местната социална политика в Кърново. И аз смятам, че вече това мислене, прискочихме на другото ниво, когато те наистина са активни, идват, казват, ние искаме това да направиме, искаме така да го направиме. От нас това, от вас е и така мисля, че е най-добре да се работи в екип в партньорство, защото всеки се знае каква му е ролята. И как ще участваме в това, което искаме да заедно да правим. Така че за промените той, Илиан каза, сега законодателството било променено. Законодателството много трябва да се променя. Или е, защото Та, то се промени преди 10 години спрямо под 10 години. Сега след 10 години много неща се промениха и трябва така да направим законодателството, че да бъде правилечно за хората. Не да разчитаме само на социални помощи, да разчитаме на помощи, които ще ни подкрепят в по-дългосрочен период. Благодаря. Пригоре и аз. Някой от публиката, ако има желание да изразим мнение в позиция, по това, което, което се казва до този момент. Ам... Само ако да се представят преди да. Благодаря много загад. Искам преди всичко да благодаря на участниците това представление, включително на режисьорката. Смятам, че по един а, така, много убедителен, лесно смилаем и вношителен начин те създадох, а, една обстановка, а, която да бъде, за повечето е непозната. А, така, и също така искам да благодаря на режисьорката за това, че се е ангажирала с такъв тип представление, което смятам, че е в голяма степен а, социално значимо. Uh, и uh, така, ни на нали, повече хора, не само творци, но и други професии, да преднадат малко по-подобен, по отворен, социално отворен така, подход. И uh, включително, нали, това мисля, че би довело и да до промяна на така наречения начин, да <кълът> начин на мислене, така е стантово. Относно на мислене. Аз напълно съм съгласен с това, което казах всички всъщност говорители. Значени на мислене трябва да се промени, да се промени, от, да се промени отношението на, на голяма част от обществото към, към хора с обреждане, но и не само този тип. Хора, но и всички а, хора, от, които са малко и много малки, някакво някаква на дума, с някаква съсната на думата. дума. Относно мисленето, аз бих казал, изговоря се много също така и за връзката между практика и мислене, нали? бих казал, че относно мисленето, то ще се провери, стана дума и за ценности, то ще се провери, ако се провери на ценностната система някакси. В смисъл, много хора съзнателно или несъзнатол, така възприема една ценно система, която повече клони към консуматор. Извинение, ако човек наистина такава нагласа, ще е по-малко склонен да се ангажира с социални доброволчески и всякакви други дейности, които са, нали, комерциално по... така, носят по-малко полза, примерно. Някакви други Също така, ако да система е прекрайно абстрактна, примерно, тогава някой може би да си помисли, че съвсем вербално могат да се решат и проблеми, като, а, примерно, се говорят така с красиви фрази, но малко се действа. И ако се разпределя да една по-друга ценностна система, която така да е социално отворена, отговорна, с повече ангажираност към проблемите, на да изстава, и въобще на всички хора, които а, малко или нагуст са в средеността на положение, тогава евентуално биха се променили а, и разбира се и подходите към решаването на тези проблеми, включително, включително не и на Трудно и после мисля, въпреки да че наистина да, е изключително важно инфраструктурата да е, да е на ниво. Аз лично смятам, че на връзка с може макар и така, като средничен наблюдател, мисля, че има твърде много да се направи в това отношение. Нали, сега, те го знаят повече хората от общината и другите, но вижда се с просто колко може да се реши много, много заправяне в връзка с. Така, осигуряване на достъп на хората с, с, с специални нужди. Благодаря. Аз открадам за нова преговора. Исках само да ви върна към един момент в представлението, когато не го чувствате, защото имаше техническо смущение с колоната и една микрофония, която се получи. Всяко представление живо се обажда на случайен номер отобява за работа. И това е една така, почти статистика, която провеждаме. Вече колко пъти сме играли, това е, може със сигурност има между 20 и 30 пъти, сигурно сме играли, ходили сме и на фестивали с него. И винаги а, има е, така, от 90% от тези обяви за работа, като ние копираме обява, което принципно човек са, са на инвалидна количка би могъл да, да го работи това нещо, примерно, светарка или ето паничава. Днеска беше случай. или още не е някаква професия, която с маникюрист. И не е професия която може да да не може да се упражнява човек на количка. А, и от 90% и, и, и процента нагоре, хората нямат проблем с нагласите и отношението към, към това, че ти си с количка. Има винаги конкретен, конкретно физическо препятствие. Днес, аз го чух, <рък> жената каза, много е висока масата, на която се месят в баниците. Не можете да я стигнете. И това почти винаги има някакви стъпала, които трябва да се преодолеят, нещо което става. А хората искат да вземат на работа. Разбирате ли? И с, всъщност, и аз много бих искала тук да попитам и е Валю, защото за огромно мое така някакси съжаление, и не го приемете по никакъв начин отвинително, знам много добре колко е трудно да, да се поканят хора, Действително хора с двигателни увреждания да отидат където и да било. При нас много рядко си и само на първите две представления си, хора с ивалини колички да гледат, защото просто те не могат да дойдат до, до залата и до театъра. Така че аз а, много добре разбирам защо днес сред нас няма много хора на ивалини колички, даже да не кажем, че ма няма нито един. И тук бих искал, понеже, много е хубаво да говорим нали, за хора с увреждания от тяхно име, но мен ми е интересно, Варки, да кажеш, и като човек, който трябва постоянно да бъде на количка, къде според тебе е проблема? Трудно е да се каже къде е проблема, понеже всичко зависи от самите нас. От самите нас зависи, който какво прави в дадена ситуация. Цял ден, докато съм в количката, се срещам с... Аз ги много трудности. Аз ги повървам. Но има места, в които... Дори и да поиска човек да отиде, да направи дадено нещо, примерно, елементарно да отида да си купя хляб, аз не мога да го направя. Или не, аз мога. Имам физическата физическа сила. Обаче има хора, които не могат да го направят. Имат това затруднение. Защо? Какво пречи? Ами, да кажем, колата, която е спряла Да. Аз не мога да я. Или не, аз мога. Ще се покатера там, слизам си по дупе, дърпам си количката, качвам се и дърпам. Няма сняг, няма дъжд, няма нищо за мен. Продължавам се, обаче има хора, които не излизат сами. Те си нуждаят някой, за мога да могат да излязат. Това е проблем. И би било хубаво, ако има самата община да поема. Той не знае какви са програмите, аз съм търсил нужда от помощ от а, хората с мен. Асистент. Асистент. Но има хора, които се нуждаят асистенти. И тези хора трябва да си видят какво е нивото на тяхната а, а, в смисъл увреждане и само те не се нуждаят. Защото има хора, които са с, с асистенти, с телкове и тези неща трябва много трябва да се... Си, цялата система трябва да се погледне обширно. Да се проследи кой, къде, как и защо върши работа. Иначе, сам да каже човек, там е проблема, не става. Проблема е още. Той не засяга само хората с вреждане. Майката с количката не може да мине. Да. Да. Това още нещо, което имаме. Благодаря. Само да даде възможност, имаше въпроси. За запиш Благодаря Ви. Те ми многое, Павлова, съм на почти 80 <гun> години да преживее. Искам да кажа, да, аз какво съм преживяла, за което много покорно Ви благодаря на всички, на всички, че направите това предаване. Аз съм с абсолютен кръвоизлив и мозъчен инсулт била преди 11 години. Какво чудо съм и живела, аз знае. И най-голямото, което казва е нашия Илиян, нека сме отхвърлени, най-голямата обида, която аз преживя. вече 14-ти ден съм в енозивното отделение и медицинската сестра споделя с лекара, докторе, утре е 15 световния ден. Тя, Павлова, дали ще оживее или не. И аз чувам този разговор с абсолютно вяра. Влиза доктор викам. Доктор Иванов, ще ме изпишете? О, разбира се, Викан. Ще те изхеме музика, там от едно село вика ще те изпратим както трябва. А моя син е Кулар Недис, тук е в духови оркестър. Аз веднага идвам на себе си се съпряма и казвам така, ако трябва да ме изпишат сина ми музикант, той с духови оркестр ще да ме изпрати. А в този момент синът ми в коридора идваме на свеждане. И лекара да казва така, майка ти как ме обичи, дълбоко ме обичи, тя ще живее. И аз викам, доктор Иванов, аз ще живея въпреки всичко вашето името. Аз ще викам цинизъм. Изживявам достатък, съм го преживяла. Mm -hmm. Много ви благодаря, мили деца, че сте дошли с това предаване. И където и да сте, вие режисьор и вие, не знам момченцето, дали е актьор или е преживял инсулт. но така хубаво го играя. <laughs> С и на гърба си една ранца машинка. Викам каквото е нещо. Това е изкуствено сърце. Представете ли си какъв но на роб героичен събещанст. Бих ли нас с изкуствено сърце да гледам някакъв цент изложба на цвета? Е, ето още един пример на думите на нашия председател. В край пред нас гледа фу, той мъртви. Да, но ти не знаеш, скъпи, утре какво ще ти се случи. А, Защото аз това нещо, този мозъчен инсулт, съм го получила от напрежение, економийска по и цифри и те подобни, подобни, и грижи и така. То не е тук така дошло това нещо. Та още веднъж, желая да ви благодаря. Да се живи и здрави И благословен. Падете за това падете за това. Благодаря. Здравейте, а, аз съм Галин, заместен съм организацията на това събитие. За мен е много важно да се върнем на въпроса как се промени мисленето и според мен въпросът е въпросът като променим сами, защото това мисленето не е нещо абстрактно, което съществува от това запитство нас. то съществува вътре в нас. И нали, преди да опрехваме какви са социалните накласи, и какво е мисленето нали, по тези въпроси на другите хора, трябва да се замислим всъщност какво е нашето мислене, как ни ми възприемаме нещата и какво сме направили до този момент де факто има ли е нещо, което може да направим от този момент нататък. Защото се оказва, че има страшно но лесни неща, които може да направим. А, като първото нещо, което да се опитаме да направим и да намерим. А, да намерим а, а, Мястото, с което срещнам с а, хората с упреждане, защото нали, аз имам интензивен социален живот, аз съм навсякъде, по принцип хората нямат никакъв проблем да ми срещат. Но ако те имат проблем и те не могат да стигнат от тези места, където аз обикновено ходя, значи тогава трябва да се замислям каква е първата. слазва да не направя първата крачка и така се срещна с Йоска и нейния не е прекрасен съпруг, който се казва Ириан. Точно. Стане слад, стане слад, И, и, и когато се видях с тях, беше супер интересно, защото те пак аз никога преди това не бях общо за хора, които имат увреждане. И нали, за мене въпросът беше, о, мадон, няма такива специализирани събития, които нали, дадут, да им бъдат интересни, по някакъв начин те да се разпознаят. Uh, и тогава, тогава като говорих с тях, нали ми обясниха ОМА? Нали, uh, въпросите за нас са много по, uh, много по на ниско ниво. Не става въпрос за програмиране на специална програма, става въпрос за ОМАСТАПАО, примерно в uh, спортна зала между първи ред и долу. И започнаха да ми говорят за някакви такива неща. И как... Uh, а, нали също има, има доста хора, които въобще не могат да излязат от тях и те освен, че имат потребност а, за културни събития, те имат нужда някой на да е напазаруват. И нали, тогава се замислихме как де-факто те ми казват, че в града или в района, не знам в тър, Търновата община, има 3700 човека, които са регистрирани с инвалидност. Да, те... а, и де-факто тогава шанса някой от нашите комисии да е инвалид е огромен. Нали. Все пак това е Търново живее 70 000 човека. И, и, и се замисли, как, нали, ако, ако всеки един от нас положи усилия, за сигурност някъде около нас. Дали в нашия ход, или в съседния ход или плод, има човек, на който може да помогнем. Де факто, когато включиш да пазаруваш за себе си, не ти е никакъв проблем да отидеш да не пазарува за тях и да им занесеш, да им занесеш това, което, от което имат нужда. Ако те не могат да дойдат в, а, а, на нашите събития, които се случват в недобра е за тях среда, тогава какъв е проблема? Част от нашите събития дали, или да бъдат повтарени, или да бъдат случвани паралелно в тяхния клуб, където за тях това вече е изградена социална точка и те, те, те са свикнали да го посещават, както стана и тази вечер. И да, понеже има, има много различна публика, нали това специална молба към всички тези, тези хора, които живеят в този град, да намерят начин да направят този контакт. Да намерят начин те да направят първата стъпка в изграждането на тези мостови, които със сигурност може да станат устойчиви, защото среща имаш хора, които са отворени. Те, са, те наистина имат нужда имат нужда от нас, имат нужда и оценяват това, което правим което общо може да направим. И дори а, самия факт да се да пиете кафе тук с тях и да им разкажете, примерно, за ви пътуване до Берлин, Лондон или самоводене, места, които за тях са еднакво трудно достижими, а, ще бъде, ще бъде много, много приятно за всички. Добре, някой друг иска да ми отговори? Обаче, понеже видях, че има много хора, които наистина не сме ги виждали тук, въпреки че са всеки удобен тук, така че ние ги прекамваме всички тия мали хора да заповядат, защото наистина е много интересно с тези хора. Аз съм от 2000 година в това дружество, трябва да ви кажа, че въобще не забелязвам, че те имат някакви обреждания. Защото нали, аз имам обреждания, но последствие е заболяло. Тези хора наши, които са съродините като обреждани, за мен са абсолютно равни. Аз се опитвам и им правя забележки. И някои хора нали, от нашия викат, ма не така, бе, те са така съпреждани, не дей така. Не, за мен те са също как са мах. Аз така съм се срязвана с тях, че въобще не мисля, че те са нещо бални. Просто по бавно насъждават, по бавно се движат, някои неща ги извършват по бавно но те са също като нас, той, че ни малко по-бързо правим някои неща, като мен е по-зим -по и така. Но много е интересно с нас, така че заповядайте. Да и, понеже наближава празника на хората се обрежда на 3 декември, то мога да се кажа, че не е празник, а просто ден, в който искаме да не се обърнем малко повече внимание, защото то празник за е такива неща. Ама, въпреки всичко, ние си го правнуваме и по този повод на 3 първо на 2 вечерта, имаме една млада жена, която е художничка, завършила с страхотни картини, на втори вечерта, в пет и половина, в изложбените зали ще се открива тържествено нината изложба. Заповядайте да ги видите, Трахотни не са големи и малки и На третия, празника ни е. В в залата на общината госпожа Жаров Садиметрова, може и кмета за кой ще открият нашата изложба на арта телето, което е към нашето дружество. Тук, тук вътре се събираме и си правим разни неща. Те сега съмахна махнали някои неща, като гледам. Имаше украчени, но... Да речем, че когато дойдете ще ги видите, но там заповядайте да си купите да видите какво правим ние, хората с уреждане. И вечерта от 5 часа в залата на общината ще бъде тържествения концерт, в случай е 25 години. Работи, работи. Работи, може да го направим. Да. случай е 25 години от, от, от създаването на, на организацията. Вещо така? Да. Да, така че заповядайте. и иначе първо ще си го отпръгнула с музика и танци в Арего. Там не ви каним, защото 13 я трябва да сплая. И много благодарим на тези наши приятели. от Какво беше там? Там? Там? Там? Там? път. Да, Бълг! Бълг! Е, този младеж като иска може да идва, вижда, че има достъпна среда, има и младя мишта тук, но от 20 до 90 като Така че има и за младя и за старин. И столетничка? Да. Столетничка има. Какво? Столетница, нали? А, столетничката, да. Ние отчетвам вече, ама то столетници. Говорят, че има млади хора, които могат да направят контакт. Така че, за и благодаря за посещението от моя. име. И, понеже сега, тук някой спомена, че а, има хора от различни възрастници за купа, аз бих искала да излеза с едно предложение, тъй като аз няма как не знаех преди а, да ми кажа, не знаех за съществуването и гост на този клуб, дай се оживява и от малко по-отгоре. би е било добре, тези, които могат да а, оперират на компютър по-младата част от клуба да може да споделя някакви събития, които имате тук, на публични страници. Така че останалата част от света в социалните мрежи да знае и за тези събития. Защото за да стане нещо видимо, то трябва да се показва и да... Сте само да кажа, че ми вече поислишме за това и от сега за трети започваме да пускаме през нашите страници детална информация. Идохме на паркни снимки също на нещата, които са изработили, за да може да имаме през нашите канали. А вие с iSEC мислите че който може да бъде полезни по някакъв начин, като организация, изтрухване на хора, примерно в случването на събития? Това ще го отразяваме просто случване на събития. Защото предполагам, че повече от вашите е, членове плътуват, те да, да, да са активни, граждани, казваме. че те по някакъв начин биха, биха се присъединили дори да дойдат да изпират едно пределно с някакви хори, да разкажат историите си, още какво че, какво ги занимава и така след. И аз лятото бях а, през Айсет, това е най-голямата младежка организация в света, в която, която работят само студенти. И аз бях на доброволчески стаж в една детска градина, в която всъщност а, децата бяха смесени. Нямаше само а, дали, от а, едните, имаше и в имаше и от другите деца. И всъщност това, което е за да, да, да, да има разбиране в обществото, което мен трябва да се случва от съвсем малка възраст, да не са... Те от, още от детска възраст, те хората са изолирани в някакви различни социални групи. За може, а, те всъщност си помагат, когато се срещат от деца, когато малките са, ги, са видяли, че има и по-различни, приемат различията по-нормални и по-добре, и всъщност а, виждала как или, ученици, които има проблеми с това да говори, и другите деца му повтарят и товаря и не се отказват а, това, което ние като организация можем да направим е, ние имаме такива стажби, които правим тук. И а, идват хора от други държави, които работят, например, с деца в детските градини. Няма проблем да се направи проект с различни социални групи. И те също са такива стажове с социална насоченост, така че абсолютно ме е Гости. Казвам се Наталия и искам на всички вас тук, които имате нужда от да помощ, пенсионери и други ваши познати, които имат нужда да от пазаруване. Бих могла да помагам с това, чрез не знам тук отговорници или някой друг, може да се свържат с екипа на там, от там и с мен, да ми се обадите и да ви помагам с каквото мога. Браво! Това е. Намъм да, да. да. да, си баба, така че много искам да се грижа за някого. <съкъси> Египтони сме тук от 10 часа ръководството, така че заповядайте да за през всяко време. Да. Добре, съм Ригенела. За първи път съм тук и много благодаря на всички за представлението и за тази среща. Трябва да кажа, че изключително ме развълнува и зарадва тази възможност а, а, да, чуя, да чуя историята на, на вас, на хората с, с, с различни и проблеми а, от подобен характер. характер. А, радваме това, че а, вие вземате думата и разказвате своята история, а вашата история не е по-малко важна или по-малко богата от а, тази на, на всеки друг. Тя е изпълнена с перипетии, с превратности, емоции, чувства, търсени от порядъка, който имаме всички ние и ние сме свързани и си приличани това. И тази пис както и шанса за лично срещане ни, помагат да разберем това. От друга страна, всяка история е индивидуална, лична, специална и това ни помага да добием чувствителност след и, и възможност да, да вникнем в проблема на всеки един, не се обърнем към всеки един като, като личност. А, също така аз мисля, че вашите истории имат място както в разговор на чаша кафе, Uh, както и тук, така и на сцената, те. Uh, Наскоро гледах една постановка в театъра, казваше се Да се грижиш в Перуда. И тя разказваше историята именно на момче, uh, който е сляпо. Uh, главният герой беше сляп, незрящ. И аз мятам, че в такава история може не по-малко да развълнува публиката и не по-малко да ни научи от. От много други произведения, художествени, драматургични. Благодаря. Това е вършна реч, която виши доста добре, когато вече се разказват историите на нея, вероятно, от върхове вековете. Високи се справяш добре с <плес> писането на глонно-малък, на писането Каофия. Да се знае какво ще излезе на източната страна. Добре. Последна възможност за въпроси мнения, но кратко. Ако някой, който не се е изказал да сега, има такова желание, от хората отпред пред панела, искате ли нещо да кажете преди да... приключим? Да... Да... Да... Аз само искам нещо да кажа. Да. Още ми път да благодаря за всичко това, което се случи днес. Тук да пресувалате нещо е последно. И по, така да поканя за среща с екипа ми в организация там, за да ми, може... Да сме витие по-страшно да е там. <сълт> Добре, за да може да не се пак съвсем да се опознаеме кой кой е, и е, колко по-полезни можем да се бъдем взаимно. И най-вече това, което и тук се каза, за да си добавяме допълнителни възможности, трябва да използваме проектните схеми. Така че, мисля, че вашата организация и нашата организация, и вие, и ние, там и тук, можем да направим нещо в полза на хората, заради които сме призвани да работим ние като институции, вие и наши приятели, които да ни подкрепят. Благодаря. Благодаря на всички, че дойдоха тази вечер и отново благодаря на актьорите и на Недърсоков за представлението.